Berrogeita bost, ez gehiago. Berrogeita bostegunez dastatu alizandu santiarrospidek karrika. Berrogeita bostegunez hartu alizandu atxa kalean. Zigatik kanpo, presondegiko lau hormetatik at. Lehen zangoa Euskal Herrian pausatu orduko hasiak ziren zurrumurruak. Espainiak ez du arkatuko mamua ez nabaitabil. Agian ez da sekula lokartu. Trantsizioa daitzen diote baina Franko, Carrillo eta barluze bat denek bizirik diraute. Mendeku gozean islatzen da gorrotoa. Garai eta menderatuak elogikan murgildua dago Madrileko gobernua, PP da agintean, bainan ondoan ditu PSOE, UPD eta ikusteko dago oraindik, Podemos talde taldeberriak zer eginen duen, etorkizunean. Espainiaz mintzonaiz, baina Frantzia ez talibren noski. Honek ere pei naigaitu gaitu, pei bazk eta kaskarrotak bagina bezala beti dantzan, eskaparate utx azalekoak, turisten guztukoak. Haien musikaren doinuaz dantzan, baina isilik. Bai, obe isilik. Errebeldea gara ordea bi eta etengabe erakusten dugu badakigula, oin ezibiltzen eta elkarrekin bada, obe, azken bihaste buruak dira horren adibide. Badiru diesetz, Espainiak eta Frantziak ez dutela barkatuko. Ez nahi zinor, Euskal Herriak zer eginen duen adirazteko, hitzetatik ekintzetara pasatzen badak igula, frogatu dugu ordea. Aro berrietara egokitzen eta elkar bizitzara Biharko gure herria eraikiz. Denak, den denak etxera akarrita joaintzina. Adirazpen askatasunaren defentsa irmo kiegina izan da azken asteetan, estadila gelditu, azken batean gize eskubideak baitira denak, izan arabiar, kolombiar, palestinar, espainiar, euskaldunala frantxez. Placerra litzateke, jendetza berdina sentitu eta ikustea zinezko gize askubideen defentsan.